Legfőbb ideje volt, hogy haditanácsot tartsunk. Alaposan átgondoljuk a dolgokat, és kiosszuk a szerepeket. Éppen ezért, mivel beláttuk, hogy textmalahida úgy sem fog többet elárulni nekünk, mint amennyit feltétlenül szükségesnek tart, sietve elindultunk a főhadiszállásunk felé. Amikor benyitottunk, kockás és az őrmester éppen vörös pecsenyét játszott. És ezt az érthetetlen magaviseletet azzal indokolták, hogy remek, idegcsillapító az említett elmés játék. – Hát akkor most talán ne csillapítsák tovább egymás idegeit – mondta a herceg. – Uraim, azt hiszem kezdődik a komoly munka. – Legfőbb ideje – vélte az őrmester. – Ez a disznó kockásit! Teljesen ellustul. Na, mi a tendő? Azt majd a rabló úr megmondja, felelte a herceg. Szerintem, mondtam, az volna a leghelyesebb, ha bevonnánk az ügybe ezt a Kennedy doktort. Mégiscsak ő látszik itt a legértelmesebb embernek, és talán adhatna valami ötletet. Nem, nem, rázta a fejét a herceg. Nekem más a véleményem. Ezek az ideg orvosok, excentrikus emberek, és másként gondolkoznak, mint a többi embertársaik. Még itt valami kabarodást csinálna, de esetleg fellárbázná a házat, és elrontana mindent. Úgy van, bólogatott Gonther Helten Tex Malahida. Ha Kennedy doktornak szólnánk a felfedezett gyilkosságról, igen könnyen elronthatná egész eddigi eredményünket. Még utóbb megszökne a gyilkos. Szerintem, szólt közbe kockás, a gyilkos így is megszökhet. Utóvégre már nincs itt a katonaság. Hát, egyelőre nem szökött meg, az biztos. Bélte a gengszter: A frissen elkövetett gyilkosság tanúskodik erről lehet, hogy van itt még valami dolga De ha történetesen nincs már dolga mondta az őrmester akkor egy-kettőre meglóghat. Na hát, ezt fogják megakadályozni maguk felelte Malahida. A kertnek két bejárata van, ugyan az épületnek azonban csak egy. Minden csak egy bizonyos ajtón léphet ki, és legfeljebb még a földszinti ablakokon. Ezek is csak az éjszaki szárnya jöhetnek számításba, mert hát a többi vasrács van. Ez tehát a maguk dolga lesz. Ezt az egy ajtót és az éjszaki szárny ablakait tartsák szemmel, – Helyes! – felelte az őrmester. – Bízz És aki el akarja hagyni az épületet, azt felpofozzuk! – mondta kockás. – Na, ezt is bízz a ránk! Malahida bólintott, de szemmel láthatóan már alig figyelt oda. Valami igen erősen foglalkoztatta a fantáziáját. – Nem megy ki a fejemből! – Morokta, Ez teljesen érthetetlen. Ez a katonasság ilye hirtelen. Egyszerre fény villant a szemében. A hercegezés hozzám fordult. – Önök – mondta – siessenek fel ennek a szerencsét lefő orvosnak a szobájába. Nekem itt dolgom van. Nem mehetek magam. Na, és hozzák le a holtestet. Hozzuk le, kérdezte a herceg meglepődve. Igen, mégpedig sürgősen, de siessenek. Siettünk. Valósággal száguldottunk a lépcső felé, és közben ismét hallottuk a lift búgását. Hát ez a lift, vélte a herceg, egy kicsit túl sokat búgít nekem. Bólintottam, magam is unom már, de úgy látszik, van valami jelentősége, mert kedvenc gengszterünk kiolvas egyetmást a búgásából. Kedvenc gengszterünk, szerintem egy kicsi nagy képi Ért valamit a dologhoz, az biztos, hiszen átkozottú nagy gyakorlata volt. Á, de láttó tartok, hogy többet mond, mint amennyit tud. Mezen ezen elgondolkodtam egy kicsit. Nem, text Malahida átkozottul adja furt fickó, feleltem végül. Elvegye rossz néven az ellentmondást, kegyelmes uram, de én viszont attól tartok, hogy sokkal többet tud, mint amennyit mond. A montanyoni herceg a vállát vonogatta. Tudja mit, legionárius. Én azt mondom, hogy még ez a holt letipelése lecipelése ismerő fontoskodás. Ha mit akar elérni vele? Amire való ez? Nem tudom. Nem látok benne semmi logikát. Elég alaposan megvizsgálta, megállapította, hogy a szerencsétlen főorvos hogyan halt meg. Ha mi haszna lehet még belőle? Nekem mindegy, átadtuk neki a parancsnokságot, vezesse a dolgokat, ahogy akarja. A kulcsot azárba illesztette és megforgatta, illetve csak akarta megfordítani, a kulcs azonban nem fordult. Csodálkozva nézett rám, de most én vonogattam a vállam. Ekkor hirtelen ötlettel lenyomtam a kilincset, és most már megértettük, hogy miért nem akart fordulni az a kulcs. Az ajtó nyitva volt, pedig határozottan tudom, hogy becsuktuk az előbb. Most már valami kétkedéssel és némi szorongással a torkunkban léptünk be a szobába. – A mindenség itt! – a herceg a foga között. – Amire egyébként minden oka megvolt – Noha ezt az előkelő, igen jól nevelt fiatalembert, most hallottam először káronkodni. A meggyilkolt főorvos holteste ugyanis már nem feküdt az ágyon, ahol néhány percel ezelőtt hagytuk. Eltűnt. Egy kis bambán néztünk egymásra. Aztán a herceg megfordult és kirohant a szobából. Követtem. Lesiettünk az első emeletre a főhadiszállásra. Texmalahida éppen akkor ért vissza valahonnan. Dohányzott, és láthatóan ideges volt. Igen, udvarjatlanul ránk mordult. Nos, hol hagyták a holtestet? Eltűnt, feleltem. Egy pillanatig úgy látszott, hogy nagyon dühös lesz. De aztán egyszerre csak felderült az arca. <hül> úgy, úgy. Tehát eltűnt. Hát nagy baj, de enyhíti a körülményt, hogy ez engem igazol. Még ilyet. hiúsza már. Szerinte baj, hogy a test eltűnt, és mégis örül neki, mert hogy őt igazolja. Illetve valamelyik titokzatos elgondolását. Ez itt primadonnáskodik szó a mesterdetektívet! Úgy vettem észre, hogy a hercegnek ugyanaz a véleménye, mint nekem, mert megjelent ajka szögletén az a fölényes, bár cseppet sem udvarjatlan kis felsőbséges mosoly, amit néhányszor tapasztaltam már nála. Csak nagyurak vagy nagyon szellemes emberek mosolyognak így? Vagy azok, akiknél véletlenül mindkét tulajdonság megvan? Tex Hida azonban nem sokat törődött ezzel a mosolyjal. Talán észesen vette. Erősen gondolkodott, azután hirtelen megkérdezte. „Vagyják csak, amikor a lépcsőn mentek, nem hallották véletlenül a lift zúgását? Hát ez bolond. Hát talán nem is bolond. Inkább még azt lehetne mondani, hogy nagyon is okos. Vagy hát az is lehet, hogy mind a kettő. Hiszen egy ilyen eseménynél, mint a holtest eltűnése, hát csak nem szerepelhet számottevően az a mellékörülmény, hogy hallottuk-e Aliv búgását, vagy nem. És mégiscsak ész kell hozzá, mert hiszen alaposan eltalálta. De hogy jöhetett rá? Igen vallotta be a herceg. Hallottuk? Ó, pompás! Hát, hogy ez -e mi a pompás? De nem kérdezhettük meg tőle, mert egyszerre megfordult, és kirohant a cellából. A lift felé. Három perccel később visszatért. Titokzatosan mosolygott, de a szemében fény lett. Kétszer-háromszor végig a cellán, Azután az őrmesterre és kockásra ribalt. Maguk még mindig nem foglalták el az őrhelyüket. Azt akarják, hogy meglógjon közben az a csirkefogó? Ah, jó, jó, mondta az őrmester. Hát azért még nem kell olyan disznó módon üvölteni. A mi maga? Légionista altis képzeli magát? Mind a mellett nagy mogorván az ajtó fele indult, és kockás követ. Malahida ekkor hozzánk fordult. Na, mit gondolnak, mit találtam a livben? Fogalmunk sem volt róla. Na persze, hát a nyomozáshoz tehetség kell, és olyan tapasztalatok, amilyenek nekem vannak. Én ugyan nem sokat nyomoztam még életemben, de annyit nyomoztak már utánam, hogy már ez is felér egy közepes detektív tapasztalataival. Na jó, hát ne törjék a fejüket, úgyse fogják kitalálni. Zsebébe nyúlt, és diadalmas, büszke hangon mondta. Na, ezt találtam, mi. Hát remélem rá ismernek. Egy sárga, ebonit hallgatóban végződő stetoszkópot tartott a kezében. Súlyos léptek hangzottak fel az ajtó előtt, aztán három hal koppanás következett. Ez volt a megbeszélt jel. Megállapodtunk ugyanis abban, hogy az ajtót csak erre a három kopogtatásra nyitjuk ki. Kockás be. Malahida már éppen rá akart ordítani, hogy hát miért hagyta el az őrhelyét, amikor a félhomályban észrevette, hogy kockás valaki cippel, a barátom könnyedén, minden látható erőfeszítés nélkül, mintha valami kisgyereket emelne, az ágyra helyezte a jól megtermett fehér köpenyes férfit. Ez valami orvos, mondtam. Na még eddig nem láttam. Hát nehezen is láthattad volna felelte kockás. A liftakna fenekém volt. A kíváncsiság vitt az átkozott lifthez. Benézegettem, és a zseblámpámmal is odavilágítottam. Megláttam a fehér köpencsücskét. Na ez kíváncsi váltett. Kihúztam, és most itt van. Ezt bizony alaposan fejbe csapták. Állapította meg Tex Malahida rövid vizsgálódás után. Mikhozzá hátulról, órák óta ájult lehet. Na maga csak menjen vissza gyorsan az őr helyére. Hátsó zsebéből fél literes, lapos palackot húzott elő, olyat, amelyben az amerikaiak minden esetőségre számítva magukkal hordják az italt. De ezek az esetőségek ugyanáltalában különböző váratlan időpontokban előforduló, leküzdhetetlen szomjúságokra vonatkoznak. A palack ezúttal azonban sokkal fontosabb érdekek miatt került elő Tex Malahida zsebéből. Gondosan kimosta rummal az orvos tarkóján nagy sebet. Azután egy vászondarabot kerített elő valahonnan, és bekötözte. Bicskájával felfeszítette az összeszorított fogakat, és az álljót ember szájába is beletöltött egy kis rubot. Néhány pillanatig izgatottan vártunk. Az új szereplő ekkor révetegen körüldézett. – Kicsoda ön? – kérdezte a herceg. Elhaló hangon suttogta. – Dr. Webster vagyok. Oh, – Ó, a fejem! Úgy látszott, hogy ismét visszaesik ájultságába, de Tex Malahida... Aki nem volt finom ember, és gyöngétségből sem nyerhetett volna sehol első díjat, megrázta a vállát. Ennek ellenzsúlyozásaképpen ismét egy korty rumot öntött a szájába. Ha most ne állj le itt nekem, apuskám, erre nincs időnk. Meg tudnál mondani, hogy mi történt magával? Hát csak annyit, ha jól emlékszem, hogy... Az egyik betegtől jöttem, aztán egyszerre váratlanul valami ütést éreztem a tarkomon, hogy valósággal recsegett. Aztán sötét minden, azóta meg úgy látszik, hogy ájult voltam. Úgy látszik. Feleltel tergyilagosan, Tex Malahida? Na, jól van. Hát most csak feküdjön itt nyugodtan, és lehet törődjön semmivel. Tex Malahida minden elintéz. A Tex Malahida nagyon okos fiú, és ügyes fiú. Ki az a Tex Malahida? Ott ah, én vagyok. Alkalmasint nem ismeri ezt a nevet. Alkalmasint ismerem. Dréblik valami a Tex Malahida. Igen. Jaj, 44 éves Nevada államban született, a magassága 163 cm. Széles válló egyén, borotvált arcú, a szeme színe zöld, különös ismertetőjele, hogy a karjai a rendesnél valamivel hosszabbak. Jé, egyezik, mondta csodálkozva Tex Malahide. Honnan tudja ezeket? Hát, egy körözvényből. Na, én is amerikai vagyok. Hát, de maga a híres gengster? Igen, annak becéznek. Már őszintén szóval nem vagyok egészen érdemes erre az elnevezésre. A romantikus lélek vagyok is, nem igen ölök embert. De hát. Úgy látszik, más irányú teljesítményeim annyira elragadták a közönséget, na meg a rendőrséget, hogy hát... Na, jól hagyjuk. Na, az én személyem el pillanatban nem lényeges. Na, igyon még egy korcs robot, ha már földiek vagyunk, és csak pihenjen. Nekünk dolgunk van. Mi mit történik itt? A többit majd levélben. Még magam sem tudom egészen pontosan, hogy mi történik. A maga csak aludjon itt a puskám, nekünk mennünk kell. Ott hagytuk, és rázártuk az ajtót. Elindultunk a folyosón, de mikor egy fordulóba értünk, meg kellett állnunk, mert Toxon őrmester jött velünk szemben. Hát maga már megint nincs a helyén, lármázott Malahid. Mondtam már? – Hogy ne üvölcsöd úgy, mint egy gyomorgörcsös rozvár! – felelte mérgesen az őrmester. – Ha itt vagyok, annak biztosan oka van. – Na halljuk, mi az azok? Ok? Ide Idehallgasson! Az ajtó közelében, amelyelőtt örködnöm kell, egy szoba van, az ápolók szobája. Munalmamban fel sétáltam, és időnként benézegettem. Hát akár hiszi, akár nem. Nekem az az érzésem, hogy a bent lévő négy ápoló közül az egyik teljesen baland. Hát ezt honnan veszi? Hát mondom, benézegettem, és láttam, hogy kártyáznak. Az az egy, akit említettem, egészen furcsa dolgokat csinál. Nagy darab marha ember és időnként női hangon beszél, olykor meg énekel, aztán minden láthatók nélkül leteszi a kártyát, elővesz egy bicskát, és lefarag egy keveset a széke karfájából. Úgy. Hm, ez minden esetre különös egy kicsit. És a többiek mit szólnak hozzá? Úgy látszik, nem törődnek vele. Furcsa, nagyon furcsa. – Na, csak megye vissza az őrhelyére, majd benézek az ápolókhoz. Mielőtt elindult, hozzánk fordult. – Maguk legyenek szívesek, és menjenek fel a második emeletre. A főorvos úr szobájába láttam egy kis fűrészt. – Na, ezt szerezzék, meg azután menjenek a lifthez, és fűrészeljék át a felvadó köteleit. Már rég leszoktunk arról, hogy csodálkozzunk. Szótlanul bólítottunk, és mentünk. Malahida is elindult az őrmester után. Megszereztük a fűrészt, és átvágtuk a drótkötelet. Nem sokat beszéltünk közben. A herceg szemmel láthatóan töprengett és időnként mintha akart is volna mondani valamit, de aztán mégsem szólt. Engem is elfoglaltak a gondolataim. Hamarosan elvégeztük a munkánkat. Bezártuk a liftakna ajtaját, és elindultunk a lépcsőház felé. Egyszerre valami elsuhant kettőnk között. Ma a herceg csodálkozva megállt, én azonban a falhoz ugrottam, és izgatottan nézelődtem. Aztán elkaptam a herceg karját és lerántottam a földre. Csak nem összefonódva gurultunk lefele a lépcsőn. Amikor leértünk az első emeletre, minden tagom fájt. És nyilván a herceg is így volt, mert hangosan káromkodott és szitkozódott. Ha mi ez, légionista? Megbolondult? Nem bolondultam meg. De higgye el, herceg, hogy nagyon közel voltunk a halálhoz. Hát nem vette észre, hogy lőnek ránk. Az a valami, ami elsurrant köztünk, Revolver golyó volt, és nyilván hangfogós pisztolyból lőtték ki. A golyó a falba fúródott. Végig siettünk az első emeleti folyosód. A folyosó végéről éppen kikanyarodott Kennedy doktor. Izgatottan integetett, hogy menjünk közelebb. Uraim, mondta, kezdenek az idegeimre menni ezek a dolgok. A leghelyesebb volna talán, ha értesítenénk a rendőrséget. Ha mi az? Mi történt? Kérdeztem. Hát kérem, én alapjában éve egy nyugodt ember vagyok, de hát ez már mégis, csak hát... Na, mit szólnak ahhoz például, hogy a főorvos úr eltűnt? Hogy <gül> már? Ez még itt tart? Mielőtt felelhettünk volna... Váratlanul, mintha a földből nőtt volna ki, Tex Mala híddal lépett mellénk. Úgy látszik, valamelyik betegszobából jött ki. Megnyugtatóan meregette az orvos vállát. Nincsen semmi baj, dok. Egyelőre nem kell értesíteni a rendőrséget, mert egyrészt olyan kavarodást eredményezni a betegek között, amiért még nem látott ez a szanatórium. Másrészt, meg sajnos, úgyis már elkéstünk. – Hogy érti ezt? – kérdezte Kennedy. – Hát szerintem végzetes volt a főorvos úrnak az az intézkedése, hogy a katonaság vonuljon el. – Ez azt jelenti… – Úgy van. Ez azt jelenti, hogy a gyilkos minden valószínűség szerint megszökött. – A szavak hallatára nagyon de A herceg is… Tex Malahida azonban élénk volt, majdnem kedvű, Már megfordult, hogy ismét elinduljon valamilyen titokzatos útjára, amikor hirtelen visszafordult. Igaz is, dok. most jut eszembe. Szeretném, ha agnoszkálna valakit. Mielőtt felelhetett volna, már is kinyitotta az egyik betegszoba ajtaját, előre ment, és Kennedy doktor követ. Lassan mi is utánuk mentünk. A szoba üres volt, csak az egyik ágyon feküdt valaki. Azonnal felismertem azt a civilruhás egyént, akit holtan találtunk odalát az ágy alatt. <gül> – Ez meg hogy került ide? – Már a nyelvem hegyén volt, hogy megkérdezzem, de aztán meggondoltam magam. – Ha valaki nyomoz... Ne terheljük fölösleges kérdezősködéssel. Hát csak azt szeretném tudni, mondta a gengszter, hogy nem ismeri-e véletlenül az itt fekvő néhait? Kennedy doktor vizsgálódó pillantást vetett a halotra. Hát könnyebbet kérdezzen. De mit tudom én? Tehát nem ismeri? Nem. – Nagyon sajnálom, de nem állhatok rendelkezésére felvilágosításaimmal. Hát – Ha nem ismerem. Nagy baj ez? – Ó, ellenkezőleg. – Felelt el titokzatosan Tex Malahida? – Szerintem sokkal nagyobb baj volna ha ismerni. – Hát ezt senki sem értette. Kedvetlenül haraptam az ajkomat. Mert megint úgy éreztem, hogy Malahida primadonnáskodik. Először nagy fontoskodva agnostikáltatni akarja a holttestet, aztán meg örül, hogy a doktor nem ismeri. De ez meg miféle hülyeség? Komorral hagytuk el a szobát. Kennedy doktoron először láttam a fáradtság jeleit. Mind a mellett szerény volt, udvarjas és szolgálatkész. Elnyomott egy ásítást, és mentegetőzve azt mondta: Másfél napja nem hunytam le a szemem, ám már ne vegyék rossz néven az öreg. Hát, mind a mellett rendelkezzenek velem, ha valamit tehettek. Rendkívül sajnálom, feleltetek, Malahida, hogy fárasztanom kell, amikor látom, hogy már alig áll a lábán. De nagyon szeretném, ha összeállítaná nekem a betegek listáját. A kérem, a doktor csodálkozott kisé. hát ezt megtehetem. Mikor lehet készen? Olyan fél óra, vagy három negyed óra nagyszerű. Hát akkor legyen szíves. Kennedy doktor bement a szobájába, mi pedig ismét elindultunk a lépcsőház fele. A herceg néhány szóval elmondta az ellenünk elkövetett meréletet. Egy kisé mindketten megsértődtünk, mert Palahida szórakozottan hallgatta a történetet, azután legyintve napirendre tért fölötte. – Na, igen, igen, – mondta szinte unottan. Az emberrel előfordulhatnak ilyen apró-cseprő kellemetlenségek. – Nem gondolja? – kérdezte a herceg megbántva. – Hogy talán mégis telefonálni kellene a rendőrségnek? – De igen, hogy ne. Az semmi esetre sem ártana. Esetleg küldhetnénk egy-két detektívet, a legügyesebbeket. És azonban, hogy őszinte legyek, nem szívesen találkoznék detektívekkel. Hát azt hiszem, hogy megértik az urak. Kérem az ön egyéni szempontjai, mondta élesen a herceg, talán mégis háttérbe szorulnak, amikor már két gyilkosság történt ezen az éjszakán. És hát esetleg még több gyilkosság történhet? Hogy ne, hogy ne. Felelt a gengszter. Az én érdekeim rendűek és esetleg bele is mennék abba, hogy telefonáljunk. Sajnos azonban nem lehet. – Miért? – Mert valaki elvágta az összes telefondrótot. Text Malahida titokzatos módon viselkedett. Ment voltunk a cellánkban, ahova azért mentünk, hogy megnézzük, rendben van-e már a leütött Webster, doktor. Nem beszélhettünk vele, mert mélyen aludt. Valahida néhány utasítást adott nekünk, aztán kis zsebkönyvet vett elő, egy néhány sort firkált, majd kitépte a papírlapot, és szó nélkül kifele indult. Amikor rövid idő múlva utána mentem, Láttam, hogy a földszinti ablakoknál strázsáló kockással suttog. Kockás bólogatott, és zsebre vágta a papírlapot. Valahida visszajött, karon fogott engem, és a lépcső fele intett. Menjünk fel! Akar valami érdekeset hallani? Órák óta szeretnék már valami érdekeset hallani. Na hát akkor mondok valamit magának. Az őrmesternek igaza volt. Az egyik ápoló teljesen bolond. Az előbb láttam, hogy megevette egy egész cigarettát. Na de nehogy azt ígye, hogy bagózott. Ez rendesen megrágta a cigarettát, lenyelte, és utána megivott egy kis odolt. Hát tudja, gusztus dolga. Közben Kennedy doktor szobája elé értünk. Malahida intett, hogy menjünk be, és kopogtatott. Lehet, hallottuk Kennedy doktor hangját. Az orvos íróasztalánál ült, és a betegek listáját állította össze, melyre Malahida megkérte az imént. De nem volt egyedül. Egy másik fehérköpenyes orvos ült az asztalánál, és egy kis noteszbe jegyzetölgetett. Ez is szebüveget viselt, és kicsi ápolatlan szakállát babrálta állandóan visszatérő gépies mozdulattal. Kennedy doktor felénkintett. Az urak még nem ismerik Moroá kollégámat. Éridésre méltó, nyugodt ember. Átaludta eddig ezt az izgalmas éjszakát. Eddig az, hogy tegnap inspekciós volt. Moroá a doktor felállt, mit szentett, és visszaült. – Sajnos a betegek egy nyugtalanak, nyugtalanok – mondta. Én, – Én azt hiszem, hogy nem ártana, hogyha valamennyinek injekciót adnánk. – Kennedy kollégám említette – fordult felénk –, hogy itt titokzatos dolgok történnek. – Elég titokzatosak – feleltem alahid. – Doktor úr, csak most értesült ezekről? – Hát igen, csak most. Aludtam. Maludtam, eddig, ahogy a kollega úr mondta. De nem kellene mégis injekciót adni a betegeknek? – Nem, nem, kollégám. Teljesen felesleges. A betegek nyugtalanok egy kicsit, mert Érzik, hogy valami nincs rendben, de semmiről sem tudnak. Véleményem szerint ez a kis beavatkozás sokvetlenül felizgatná őket. Na, hagyjuk most a betegeket. – Hát kérem. – Egyezett bele, moró a doktor. – Ön rendelkezik, kollégám, legalábbis egyelőre. – A főorvos urát nem látta? – Nem láttam, és ez meg lehetősen különös dolog. – Ne, adjak mégis injekciót a betegeknek? – magacskodott morva a doktor. – Na de nem, kollégám, már, már többször is mondtam, hogy nem – felelte idegesen Kennedy. – A legtöbb beteg békésen alszik. Hát ez pont olyan volna, mintha felkeltenénk őket, hogy beadjuk nekik az altatót. Malahida láthatóan únta ezt a szócséplést. Kennedy mellé lépett. Doktor úr, mondta, készen van már a betegek listája. Igen, én nem tudom, hogy mit akar vele kezdeni, de hát parancsoljon. És átadott egy papírlapot. Malahida bólintott, és intett, hogy mehetünk. Amikor a folyosóra értünk, éles kiáltás hangzott a földszint felől, aztán üvegcsörömpölés, lábdobogás és birkózászaja. Végül egy írtózatos, harsogó pofon csattant, amely mintha csak pont lett volna egy mondat végén, és egyszerre befejezte az egészet. Malahida futó lépésben ért a földszintre. Mi követtük, sőt, a két orvos kiszaladt a lármára, és óvatosan lejött a lépcsőn. Kockás és az őrmester épp akkor szállt le egy nagy darab szeplős arcú fickó melléről. A szeplős arcú a földön feküdt és lihegett. Nagyon megviselt állapotban volt, és látszott rajta, hogy néhány perccel ezelőtt kíméletlen egyének vattáncot jártak a mellén és a gyobrád. Egy kis év érzett a szája, és mintha így egészen parányit elferdült volna az óra is. Ezen azonban nem csodálkoztam, mert az imé hallottam a már említett pofon csattanását, és tudtam, hogy a pofon tulajdonosa, illetve átnyújtója nem lehetett más, mint kockás. a pofon csak kockás tud adni. Olyan gyakorlatom van, hogy már a csattanás nagyságától is ráismerek. Most már aztán, hogy az eredményt is láttam, még inkább ráismertem. – Mi az? Mi történik itt? – kérdezte Tex Malahida. – Elfogtuk. Na, nyakon csíptük. – lihegte az őrmester. – Meg akart lógni. Tex Malahida a lépcső alján álló Kennedy doktor felefordult. – Jöjjön csak, dok. Nézze meg ezt a fickót. Ismeri? Kennedy doktor a földön fekvőhöz lépett, és alaposan szemügyre vette. Meglepődve rázta a fejét. Nem, sosem láttam. Biztos, hogy nem valamelyik beteg. Szó sincs róla. No, hát, nagyon rövid ideje vagyok itt, de pompás arcmemóriám van. És feltétlenül ráismernék, ha a betegek közül haló volna. Minden beteget látott már? Nagyon természetes. Első dolgom volt, hogy valamennyit megvizsgáljam, hiszen ezért hozadtak ide. Én vagyok itt túl van az úgynevezett állandó kezelőorvos. A főorvos úr, akiről csodálkozva kell megállapítanom, hogy még mindig nem tudom, hogy hol van. Az ő már öregszik egy kis sép, és nem bírja a sok munkát. Úgy-úgy, bólogatott Tex Tehát nem ismeri ezt a fickót? Hirtelen a doktor felefordult. Na és maga a Maga sem ismeri? Moró a doktor egészen közel lépett a szeplőshöz. Nem, sohasem láttam. De nagyon gyengének látszik. A szerintem nem ártana, ha koffein injekciót adnánk neki. Ugyan, legyinted sem a hid? Adja már azt az injekciót. Nem látja, hogy itt sokkal fontosabb, cenzációsabb esemény történt. Kennedy doktor izgatottan előrelépett. Szenzációsabb! Úgy gondolja, hogy te le. igen! Intet diadalmasan, text malahita. Ha ez az ember nem tartozik a betegek közé, sőt az ápolók közé sem, hiszen mind a négyet ismerjük, akkor nem fér hozzá kétség, hogy. Ahogy az első pillanatban gondoltam, hatásos szünetet tartott, azután kimondta, hogy a gyilkossal azonos. Nagy csend lett. Kockás elégedetten vigyorgott, pedig tulajdonképpen az őrmester volt az, aki észrevette a pasest, amikor szökni akart. De hát, kockástól megszoktam már az ilyesmit. Nő, mindig elégedettem vigyorog, és básziszé, hogy jövé a világ. Jó, hát ez a piszoklor összetéves saját magával. Kockás Pierre pót megjegyzése. Most az őrmester előre lépett. Semmi kétség, ez a szeplős fráter azonos azzal, aki miatt idejöttünk. A személy majdnem teljesen ráillik. Nem volt ugyan benne, hogy szeplős az illető, de az emberek nem mindig szeplősek. Van az úgy, hogy a szeplő nyáron kijön, aztán meg télen elbúlik. – Meg kellene bilincselni, – mondta izgatott a Moroá doktor, és Kennedy bólintott. – Hát minden esetre sokkal aktuálisabb, mint hogy injekciót adjunk neki, – mondta Némi gúnyjal. Hát sajnos azonban már hiszem, hogy bilincsel nem rendelkezünk. Hogy-hogy? kérdeztes Malahita. Malahida. Hát mit képzelnek az urak rólam? Rendes gengszter nem jár bilincs nélkül. Ezzel elővett a zsebéből egy pár amerikai acélbilincset. Igen, Montevideoi emlék. Suttogta ellágyulva. Hát egy kisé megnehezítette a szükésemet, de azért sikerült. Eltettem, és azután kulcsot csináltattam hozzá. De az ember sohasem tudhatja, hogy mikor van szüksége az ilyesmire. Néhány gyors, szemmel szinte alig követhető mozdulat, és mielőtt a szeplős csirkefogó megmozdulhatott volna, már két csuklóján volt a bilincs. Káromkodva felegyenesedett, de aztán visszahullott megint. Be kell vinni valahova, mondta Texma a híd. Nekünk még van itt egy kis dolgunk. Itt van az az én szobám, a készségesen moróáldoktor. Hát az, az ajtaja pompásan záródik. Helyes, intett a gangster, A vigyük oda. Felkaptuk a megbilincselt, szitkozódó embert, és bevittük az orvos szobájába. Rázártuk az ajtót, Malahida pedig vágta a kulcsot. Az orvos urakról most már nincs szükség, mondta aztán. Mi még végignézzük a beteg szobákat és cellákat, hogy nem történt-e azóta újabb gyilkosság. Ismét felmentünk az első emeletre. Malahid a első útja a cellákba vezetett, ahol Webster doktor még mindig békésen aludt. A gangster villant kiterítette maga elé a listát, amit Kennedy-től kapott, és alaposan tanulmányozni kezdte. Egyszerre csak abba hagyta, és felénk fordult. Legyenek szívesek, mondta a hercegnek és nekem, siessenek végig mindkét emelet folyosóján. Nyissanak be az összes szobába és cellába, és számolják meg a betegeket. De ügyeljenek, kérem, hogy semmiféle helyiséget ne hagyjanak ki. Azután meg rohanjanak vissza. Elszáguldottunk, és számba vettük a betegeket. Negyed óra alatt elvégeztük ezt a munkát, pedig olyan tapintatosan és ügyesen, hogy az alvó betegek nem is ébredtek fel. Aztán visszasiedtünk a cellákba. – Nos? – kérdezte érdeklődve Tex Malahida. – Nyolcvan felelte a herceg. – Ezt a... bizét ezt a pasfelmetsző pityukát nem felejtették ki? – Nem. Malahida ismét titokzatos számításaiba mélyedt, azután bólintott. – Minden stimmel? – tehát megvan mind? kérdeztem. De hogy van meg? hangzott a titokzatos válasz. Nem a számadatokra mondtam, hogy minden stimmel, hanem az elgondolásomra. Ó, tehát a számadatok nem stimmelnek? kérdezte izgatottan a herceg. Ó, hát persze, hogy nem. Felelte olyan ragyogó arccal, mintha ez a tény nagy örömet okozna neki. Nem 85-nek kellene lenni, hanem 92-nek. Hét darab hiányzik. Őszintén szólva úgy éreztem, hogy meghűltem. Hiába, úgy látszik, nincs tehetségem a detektív munkához, és nem tudtam elgondolni, hogy minek örül annyira a text Malahita. Na pedig örült. Még akkor is vigyorgott, amikor rám nézett, és megkérdezte. – Mondják, a pincében nem voltak véletlenül? – Nem, feleltem meglepődve. – Na de hát csak nem tartanak már beteget a pincében? – Persze, hogy nem. Betegeket semmi esetre sem tartanak a pincében. – Na várja itt meg azonnal jövök. Elsietett, de néhány perc múlva visszatért. Hát most nem vigyorgott, Gon mondta. Azzal az elfogott pasassal beszélnünk kell végre. Talán sikerül szólásra bírni. Valamennyien felmentünk Moroá doktor szobája elé. Malahida azárba illesztette a kulcsot, megforgatta és kinyitotta az ajtót. Beléptünk, és a herceg ámélkodva felkiáltott. A megbilincselt szeplős a pompás zárral ellátott ajtó ellenére nyomtalanul eltűnt. Hát ez, ez, ez már mégiscsak sok, lihegte a herceg. Hát ez, ez, ez meg hogyan szökhetett meg? Azt vártam, hogy Text Malahida dühös lesz. Na de nem volt dühös. Csak a vállát vonogatta, és látszott rajta, hogy erősen töpreng. Vagy megszökött, vagy megszöktették mondta aztán csendesen. Minden esetre, ha már itt vagyunk, nézzünk szét egy kicsit. Ezt a szobát még egyáltalán nem vettük szemügyre. Hát most szemügyre vettük. Egyszerű, nem túl nagy szoba volt, telebb orvosi könyvekkel, műszerekkel és orvosságokkal. Egy kis benyílóban bőrrel bevont heverő és egy ruhás szekrény. Alahida apró lékosan vizsgálódott, minden látható ok nélkül megnyomkodta a bőrdíványt, azután a szekrényhez lépett és kinyitotta. De egy nagy zuhanás és koppanás... A szekrényből a meggyilkolt főorvos eltűnt teste zuhant a padlóra. Toxon őrmester idegesen nyomkodta a halántékát. – Hát nem, – mondta elkeseredetten. – "Nem, engem, csak küldjenek ki a legvadabb Szaharába, vagy Szenegálba, vagy akár Indokínába a piriták közé, és, és nem kívánok mást, mint... Részt venni békés szuronyrohamokban. Na, de ezekből a dolgokból hagyjanak ki? Ez, ez, ez nem nekem való? Vagy pedig beadom a lemondásomat? Nem dom Hát igen figyeltünk a mérgelődésére. Text már a hitát néztük, amint ott térdel el a holttest mellett, és igen, alaposan szemügyre veszi. Felhúzza a lecsukódott szemhéjakat, aztán az orvos kezét nézegette, bólintott és vütyűrészett. Aztán úgy látszik megelégelte a vizsgálódást, mert hirtelen felállt, kisietett és intett, hogy kövessük. Gondosan bezárta ismét az ajtót, mire mérgelődve rászóltam. Hát azt ugyancsukogathatja, hiszen látja, hogy minden zár ellenére is kibe járnak. Ha most kezdhetjük előről a kutatást. Nem kezdünk előről semmit. Úgy? Már nincs szüksége a rablógyilkosra? Na hát már nem akar beszélni vele? Hát az előbb se akartam. Valotta be őszintén. De hiszen azt mondta... Azt csak azért mondtam, mert félre akartam vezetni az esetleges hallgatózókat. Tudni légy, hát lehetnek ám ilyenek is... Egyébként nem is akarhattam vele beszélni, mert tudtam, hogy nincs ebben a szobában. Én tudtam, hogy megszöktették. Honnan tudta? kérdezte meglepődve a herceg. Onnan, hogy én voltam az, aki megszöktettem, hangzott a váratlan válasz.